tidak berbaikat termasuk dalam dosa besar, karena anda pernah dengar hadis tentang orang yang tidak dilihat oleh Allah bila tidak berbaikat. Ya, pertanyaannya, baikat ah itu apa? Baikah itu sumpah setia. Ya, dan hadis mengatakan, mamba ma ta laisa bi romu kihi baikah mamba ta maidatuhu maidatan jahiliyah. Barangsiapa yang mati tidak ada bayat di lehernya, pastinya seperti bangsa Yahudi. Maka orang tidak berbayat besar-besar iya. Tapi pertanyaannya kepada siapa berbayat? Bukan pada amir-amir jamaah yang aja, ya. Tapi harus kepada penguasa yang memiliki kekuasaan teritorial. Sebagaimana penjelasan Sunnah Islam, al madum yang tidak punya kekuasaan tidak boleh minta dibayat. Kalau ada dua orang minta dibayat, apa kata Nabi? Mana yang harus dibunuh lebih? Lebih dulu. Ya, eh, bay'at adalah kekuasaan, kita berinta kekuasaan, minta bay'at. Ya, kita waduh berbay'at. Yaitu punya kekuasaan teritorial. Kalau hanya kelompok-kelompok jemaah, tidak boleh. Bukan haknya mereka. Ya, bukan haknya mereka para jemaah. Hadisnya sahih, tapi banyak yang salah gunakan. Ya. Sampai segala gua yang seluruh saya pernah baca di sumber yang terpercaya, ya. Ada seorang dokter punya istri, suruh cerai sahabat Amirnya, Amir Jama itu, dicerai. Dikamil sama amirnya InsyaAllah kalau seperti itu di sini siap cuma jadi Pak Amir. Enak saja, cerai istri demi dunia kehormatan? Ya, kayak hura bayang peti. Enggak benar. Hadisnya sahih. Tapi bukan itu penggodaannya. Ya. bukan seperti itu. Harus kepada penguasa yang tidak kekuasaan dan otoritas, bukan kelompok-kelompok jemaah yang bersembunyi-sembunyi ya, kalau pengajian bahkan Bapak Abdul Aziz mengatakan kalau ada pengajian sembunyi-sembunyi kita tahu di situ pasti ada fitnah kajian terbuka siapa pun boleh hadir saya salah, sudah langsung salah oh, gimana salahnya, tolong dibuka oh iya saya salah, saya menuju ya enak seperti ini, terbuka semua boleh ikut semua mendengarkan para seba ya tapi kalau kajian sembunyi sembunyi, wah anda tidak boleh ikut kajian ini belum lulus -belum, belum ini tidak bisa. kecuali kelas, ya. Nah itu, nah itu biasanya ada baik-baik seperti itu, ya. Itu hati-hati dengan seperti itu.